I vanliga fall i Geni och Vänner så låter vi folk komma hit och spela sin bästa nya musik från veckan eller för de senaste veckorna kan man säga. Men eh, ibland då och då, ganska sällan, när någon som vi tycker svin mycket om har släppt ett eh, helt eget album eller ska släppa, då gör vi någonting som vi kallar för Geni och Vänner special. Så fantasifulla är vi. <laughs> Idag sitter en supermega favorit mitt emot mig. Och Lågen! Jo! Hur är läget? Det är bra. Det är grymt. Så släppa skiva om två dagar. Ja. Så det känns jävligt bra Och alla verkar vara överens om att det här är ja, årets album helt enkelt. Mm. Jag, jag hör, det är bra. Jag, jag. Det är det som var det. På stan. Ja, exakt. Men det, var, det var faktiskt en person som kom upp till mig idag och gav mig en high five och så här, eh, årets skiva. Någon så som du man, inte känner? Ja, som du inte känner. Så det är liksom IRL och på internet. Så kan cool. ja. ja Men det känns jävligt kul cool, liksom, med årets album. Det um, känns jävligt stort. Om man är en gammal avdankad uh, musikjournalist som jag, mm. så, <laughs> så läser man ju lite recensioner och sånt ibland. Mm. Uh, och det har ju varit ett strålande betyg, verkligen. Ja, det har varit det har varit bättre än någonsin. Hur har du känt att läsa uh, glada tillrop och uh, 5 plus och så vidare? Nej, men det, det har känts jävligt kul. Cool. Liksom. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte hur man ska analysera det Men att det bara är så här sjukt kul och, och få så fin respons liksom. Hur känns det i kroppen liksom, När man slår upp jag, jag skrattade när jag läste den recensionen i Aftonbladet. Så det var bara en reaktion som kom att jag började skratta för att jag blev så glad. Typ. Fy fan vad fint. Ja, det var jävligt skönt. Vi, vi ska ju inte spela oss igenom hela albumet Kärlekslåter. Men mm. vi har valt några guldkorn. Mm. Några som du har trött på några som du är mindre trött på. <laughs> Exakt. Men bara sånt som vi tyckte om. Det blir uh. några kärlekslåter. Helt fall. klart. Mm, vi, uh, ja, men vi kör igång helt enkelt. Mm. Vi kommer hinna köpa en hel del. Men uh, musiken är ju viktigast. Exakt. Babe, baby can in the yeti, I've been the they laugh. get out of come Baby, I can in the yeti, I think the they laugh. get out of come with I'll from me, I'll from me, uh, I'll from from my eh i'm eh, eh, from my eh i'm eh. from Jag är rädd att hon kommer ta, ta Allt som jag har ha. Inte lämna något kvar, kvar. Men min lakroa skäl Får du gärna lämna tillbaks Eller vänta du kan ta den Om du ändå ska ta Allt Vad händer, vad händer här? Vad händer här? Vi båda vet vad som händer Om vi fortsätter kämpa som vänner här till utan mellanhand. Let's go Hon presenterar inte mig för sitt ex Och jag presenterar inte henne för mitt ex Och hon flipar direkt, ah hon flipar direkt Ta med den som fanns att be om ursäkt Och hon ba jag drar, jag ba okej okay, bara drar Men så kan hon komma tillbaks Men jag ba nej drar Och hon ba jag drar Men jag ba nej tillbaks Och så är det Kommer det bli bra jag vet att det var fel av mig Men jag vet att det var fel av dig Jag tvekar inte på att ge det hela mig Men då måste jag få hela dig Jag kan inte ge dig allting vill ha. Jag har givet för att du kommer ta Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig. Ä, ä, ä, ä, ä, ä, ä, ä Hon sa För mig är det klart Det funkar inte nog bra bra. Du har dina behov Jag har mina här jag tror du måste dra dra. Kan du inte slagga hos någon polare ett tag Men så hamnar jag på ett backstage backstageområde i en annan stad Men du är fortfarande från mig Och jag tar fortfarande åt mig av vad du sa när jag drog Var varken glad eller låg den dagen du tog Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig, allt från mig. Klara Har försökt att ringa dig men det är upptaget Beep, beep, har det varit sen början på dagen? Jag är här om du svarar överhuvudtaget, överhuvudtaget Det var vi mot alla åt Ay. Och vi ignorerade det som var framför oss Ay. Med tiden har ni katt Vi sprang och sprang men den har inte fatt oss Kan inte sova om nätterna Har börjat göra yoga om nätterna och nu har det lett till det här. Men jag vet om det blir bättre så här. Allt för mig, Lågens. Vad tänker du när du lyssnar på det här? Uh, jag tänker på uh, min uh, vän Ornish som sjunger den här slingan. Mm. Mm. Uh, Upphitt chatte. Och typ, jag fick, han spelade in den här delen när jag inte var i studion Så fick jag det på så här MMS-video mm. på kvällen Och så tänkte jag att det var så himla bra Hur mycket använder du av dina kompisar i mm. låtarna? Men Ornish Oskar har varit med och producerat Så han har varit lite så här, gjort lite allt möjligt ah, okay. Han är inte bara vän Nej, Han är även produ producent <laughs> på, på Hivan ja. Men sen så tänker jag på typ, skog Skog Skog? Mm, Vad är det för där, skog? Den där bambuskog typ. Det är så här, den känns så skog den här låten. Mm. brukar alltid ha så här, lite olika så här, miljöreferenser när vi gör musik. Alltid haft så haft om det här ska låta som skogen. Eller typ, den här trumman måste låta mer skogig. typ. hela, hela albumet skog? Nej, det är bara, bara uh, allt från mig som är skog faktiskt. Okay. Det finns någon, den sista låten kopplar an till skogen tycker jag också. Vi, vi får prata mer om det. Absolut, på, ta, på tal om skog. Mm. Kommer, du, kommer du ihåg när vi såg första gången? Mm. Var det en skog? Jag tänkte att det var det, men då kanske jag minns fel. <laughs> nej, nej, nej, första gången och, vi sågs såg så var på, på uh, The Office. Alltså Low Cash-klubben. En legendarisk La Vida, klubb. La Vida Low -cash klubben exakt. Mm -hmm. Som du och... Uh, Eh, som Russian Spring Break spelade på och så körde jag var jag också bokad och så körde jag typ två låtar från didi och så typ träffades vi där Aha. och sen så spelade jag på någon av era klubbar efteråt Det är ju sjukt att, att jag inte kommer ihåg det här som första gången <laughs> för jag tänker nämligen på tillfälle i en norrländsk skog men då, då hade uh, vi träffat uh, träffats. Var... Okay. Men det här är det som har ätsat sig fast. Mm. Uh, för att vi, vi, jag fick nämligen vara med och, och fira din 16-årsdag. Det var mäktigt. På en, en ö Exakt. uppe i Norrland Svarme. som var den nästan pittoreska platsen någonsin. Uh. Och det kändes som att det var, saker började hända. Och man var så här, väldigt så här, yeah. förväntansfull inför framtiden. Så, och vad som skulle så. hända med svensk musik. Uh. Att jag avbryter det här. Ja, men det är inget Nej, uh, men då bara en, en väldigt så här energisk, liten person jag, som var jätteung, då. det var du <laughs> men det, jag håller med jag har pra, pratat med folk om så här, det året, 2007, för det kändes som att det var såhär, jag kommer ihåg att typ släppte sin första singel och såhär, mm. low cash och typ jag var på G I mean, och det var så mycket klubbar och grejer som hände typ ja. men sen så har jag försökt så här, fråga folk som är äldre om det var så för dem också men det, kändes, det kändes Jag tycker att det, det. att det var en rolig brytpunkt på något sätt. Um, du fick en CDR-skiva i fördelsesuppostant inpackade i folie. Kommer du ihåg det? Det kommer jag inte ihåg. Av vem av, av, <laughs> av mig och, och Mikael. <laughs> ja. right. det är bara, just det, vad var det? Vad var det för skiva? Uh, ja, det var en bland-CD. Uh, och, uh, och du fick jättemånga ölbiljetter som jag tror att arrangörerna kanske ångrar det lite. Ja, att de det jätte det, right. <laughs> uh, nej, men det var kul. Men ända sedan dess så har jag liksom så här gått och drömt om dagen när du ska göra en soloplatta är det sant? Ja, och nu händer det mm. det är ju inte som att jag inte har tyckt om när du och din bror har, har gjort Nej. musik tillsammans för Nej. det har varit fantastiskt mm. um, men det har ändå funnits någon här tanke om att en dag så äh, kommer den komma jag. nu är den här mm. ja, men fan vad fint det, är ju, det känns sjukt mäktigt men, men det kändes som att det var rätt timing nu att göra det själv varför det? jag vet inte. Alltså jag gjorde ju musik själv innan jag och Sakarias började göra mm. Men det känns bättre att det här är min debut ändå Än om jag hade gjort den då på något sätt. Vi är väldigt glada att den äntligen är här Här i den här vi en låt som har gått varm på vår klubb Good Good uh, I några veckor nu En banger kan vi mm. kalla den Ja men en banger En anthem och en banger Lyssnar mm. Tänk dig leva live, tänk dig leva live Skarp, skarp yeah. Tänk dig leva live, tänk dig leva live Du behöver inte om du inte vill vara med De sa en dag ska vi alla dö Jag sa alla andra dö, ska vi inte det Jag Jobbar hela dagarna upp i klubben hela natten. Ha. Jag försöker bara inat mer Jag går gatorna, gatorna fram ha. Går gatorna fram här och ingen ler De behöver mera bander i sitt liv ha. Frågar man dig bander, inga problem Me ex the upp mig going on How the Till me toilet in there Job I don't like put my donors out She's g too up yeah Jick a pain for the pain I'll be get me ginger gingerbread I'm your saying I'm your saying Shori Yeah Not some Hangin Hangin Yeah Not some Level life, take the level life, huh? Jag kommer som inget Nigga du kan få det först Och de kolla på mig snäpp Så jag tänkte Aj bro De har snackat till för mycket Allt låt dem dö Tre mm. på natten i James House Lyssnott Jag går ända för mycket Får gå vara själv nu Champagne drömmar Tänk bara på mig själv nu Tror det nästan synskott Tror hon ser mig i fel ljus it Jag har aldrig sommartort Jag var rätt till gör det unk Nigga trodde jag tid Och alla ögonen på unk Level life Tänk till level life Jag har något duk Fuck you Men jag ska ta mig till min första miljon Men allvar Inga fler samtal Hotellet ska ta ansvar. Fuck alla gå fast swing, go fuck up Camina Sunni as glömde bara för mitt nöpa <skratt> <skratt> Jag är något som en, en, en, en, en, en Jag som en, en, en, en, en Står som Nu ser jag någon där. Att du sen tittar ner sen kommer. Jag heter så jag är ute. Verkligheten kom likap med. Upp för hela natten när de andra hade lagt mig. Römmar världen mer än någon sömman än fattig. Mamma föll djup med, jag simmade till kanten. Hej, det hej. till kanten. Hej, nu på kanten. Spelar korten rätt fast jag fick den sämsta handen. Stopp! Story! Joy är något som ingen annan är. Vad jävla låt! Okay. Där dit vinden Tack. kommer vi kan kan titel Varför heter vi inte Leva Life? Jag vet nu, hade du tyckt att det inte var nice när det heter Leva Life Ja, ja. Men det, Jag får säga Leva Life-låten i fall. Ja. Men jag, jag vet inte, jag gillar titlar som Men alla titlar på skivan Har jag bara försökt så här, Vad låten känns som Mer än så här, vad som sägs Mm, mm. V vad känns den här? låten som då? Men det känns ju som en, en vind som bara sveper över någon, något sjukt egentligen. Alltså man bara så här med Gitarren i början. Och så här, man hör nästan vinden. En tinga. orkan. Exakt. Som, som blir lite sådär soft på mitten någonstans. Exakt. Och sen bara sopar. Eller man i sin väg Exakt. igen. Ja, men det, det är lite vad låten är tycker jag. Så mm. ville samla De så här. Sveriges bästa artister typ och gör en så här ja, är det, det är Jacke, J eh, Davchi och Joy Vem är Joy? De har jag koll på Joy är en rappare från eh, Malmö som har uppträtt mycket med Jacke och hänger med Jacke. Mm. så det är genom Jack jag lärde känna henne vad, vad har de här artisterna som gäster på ditt album gemensamt? Finns det någon, De är home homies, homies till mig. Okej. Okay. <laughs> men du känner ju jättemånga. Varför ja. får just med? Det är ju tjej, sant. Eh, nej, men... Eh, jag vet inte. Det, det är väl för att jag... Att idéerna... Liksom när jag har låtarna och så har jag en idé... Eller liksom idén kommer typ. Den här borde Ceele lulu vara med på. Mm. Och så försöker jag få det att hända. Så att det är inte som att jag har en lista på alla mina kompisar. Och sen så... Så alltså rankar dem. du dem. Nej, det, ett till. Det, det, är de som passar, det är de som passar för låten. Liksom. Mm. Men det jag gillar att samarbeta med folk, det är kul. Det tycker jag är kul. <laughs> <laughs> är inte kul. Så, god kille. <laughs> vi, vi, vi spelar oss igenom några av favoritspåren på uh, ditt nya album. Kärlekslåter. Kärlekslåter. Mm. Um, här kom en väldigt speciell låt, tycker jag mm. som jag gillar jättemycket. Jätte Tack. Vi uh, vill lyssnar. Se om man känner igen det intro här. for me i think I'll a cool but right now kelvin's that I'm the behalf of me come on, you come on over there can let OC-låten, eller vad ska vi kalla den? Den har ja, men, också en väldigt, väldigt svår titel, som men, bara är så här ett filnamn. Exakt, men OC-låten mm. kan man säga, absolut. Hur, hur mycket har du kollat på OC-tv-serien? Um, ganska så. mycket tror jag. Alltså, jag kollade på den när jag var liten, men jag såg om um, uh, några säsonger förra sommaren. Mm. När jag gjorde den här låten. Va, vad är det som är så speciellt med den här tv-serien? Den är... Um, inte. det är ju en så bra, jag vet inte, det är, oj sorry, äh, oj det är så svårt att sätta fingret på men det är ju någonting med, med hela grejen, bra <laughs> <svar>. <laughs> Det är liksom lågen som gnuggar tinningarna lite. <laughs> det är någonting med hela grejen här. Jag, jag bara funderar på om det kanske, för jag är mycket äldre än dig, att det här, att det är din... Beverly Hills 90210 exakt. Det är din ja, drömmen om High school i Kalifornien Exakt, uh. ja, men du, du är bättre på det här <laughs> Än vad jag är Men exakt, det är ju, det är ju vad det är Och mm. så här, exakt High school-livet i, i Kalifornien valpet. Ja, uh, exakt Beachen. Och typ lagen. Det, mm. det finns ju någonting i det um, vilket, vilket var det bästa äh, parget där? Var det, var det Marissa Ryan eller set och Summer? Alltså set och Summer är ju ett roligare par men Cooper och Ryan är lite mer liksom, det är lite mer spännande, alltså det är lite mer på liv och död med dem, liksom, de är mer mm. dramatiska. Så jag har svårt att välja. Jag tycker att jag har försökt få in båda i den här låten, liksom mm. det, det stora och det liksom mer Seto Summeriga. Har, har du några andra så här fiktiva favorit Park? Eh... Um, jag såg, jag såg den här eh, någon tv-show som du var med i Ni som jag om. var med ah. ja och på video ja ah, Vasimas ah, ah, airshow exakt och pratade <laughs> om par nej men sorry nu pratade från mycket eh, nej men med nej men Seto, och samma och Cooper i mina par just nu mm. absolut nej, ja, ja. Den, här, den här skivan äh, heter ju Charles låtar mm. V vad måste en, en riktigt bra kärlek ha. Um, det måste ha. Um, det måste ha lite. Men en riktigt bra ska jag ha lite vågskvalp, tycker jag. Som Varför? den här. här vad förhörde jag till? Jag vet inte. Det är någonting med. Nej men, lite vågskvalp tycker jag alltså jag tycker inte att man, det måste finnas någonting men om man ska välja någonting så kan man lägga in lite vågskvalp mm. tycker jag absolut Är det någonting med så hand i hand vatten ja, längs vattenbrynet känslan ja, det, är så här, det är mörkt och så är, kommer lite vågor det tycker jag mm. det, är, det är tips från mig vilka, vilka andra låtar om kärlek tycker du jättemycket om? Oj eh, Finns är någon som har stått före bild för de här låtarna på din skiva? Men jag gillar Nicky Part 2 med The Dream. Jag har liksom följt med. Det är väl en sån kärlekslåt som har följt med mig Jättelänge Vad är det som är så bra, bra med den? The Dream är genius på, liksom, på så många nivåer med text och med liksom, melodi och allting. Mm. Och så här, bara känslan. Hisnande metaforer. Eh, exakt. <laughs> Nej, men eh, det finns så mycket love songs så jag vet inte. Vi fått med en annan låtsväng från din nya platta. Det finns ju några stycken att välja på. Mm, det finns några. Du kan sitta och plocka. Jag kan skriva en låt eller bara sitta brev. Sitta där och titta. Titta på en och om du inte dricker, traffin någon annanstans. Vad är det som händer. Nej yeah. uh. jag såg det här om så kände jag något som jag inte kände på så länge. Det blir rönterat vad är det du känner? Det här Vad säger du lagant? Jag gillar här, jag gillar det här utrop på den här låten. Det var länge sedan jag hade det. Ja, du missar vi det för att vi pratade över det. Okej. Börja med den här låten. Eh, anata är eh, um, vad betyder det? Det betyder darling. Eh, på? på japanska det är så här uh. ett väldigt eh, så här, vad säger man formellt ord mm -hmm. typ så här älskade eller så här, darling det används mest liksom bland pensionärer tror jag. Lite Att... som så här brittiska pensionärer som säger love i stället ah. typ för meningen. Ja men lite så Mysigt mm, Det tyckte jag var mysigt men, nej, men låten är, det är liksom, jag har pratat om den här låten och folk har sagt så här Var det inte är så maxade saker som nämns som ni kan göra. Det är liksom, <laughs> ni kan inte åka jättskis eller så här. Det är så här, ni kan åka taxi eller typ gå på seminarium. Och det är lite det som är idén med låten att det ska mm. vara så här, the small things typ. Det, det är inte så kan att, kan att I can lika... put you in a log cabin somewhere in Aspen. Nej men exakt, exakt. exakt utan mer vad vi faktiskt typ kan göra och att det kan vara lika mycket löv i det. Varas um, kärlek. Mm. Mm. Den är superfin. Tack. Men hur, hur kommer det sig med det här kärlekstemat på albumet? Vad va, va fick <laughs> du i det? Men, eh, nej men det var liksom alla både jag och Vito och Oscar som de två som har producerat skivan eh, och jag har varit med och producerat eh, vi hade någon typ av så här kärlekslåtar stämning. Vi, det var liksom inte uttalat att det var kärlekslåtar förrän vi kom på namnet, eller jag kom på namnet. Mm. Utan att det var bara en så här... Den här liksom stämningen vi har försökt fånga på skivan hade varit och så var det liksom... Jag vet inte, det kom för att vi kände så på något sätt. Är det, är det liksom den stora PAG-relationsplattan? <laughs> eller hur skulle, hur skulle du beskriva det? Nej, det är, alltså, det är klart att det finns liksom... Det man kanske tänker att kärlekslåtar är eh, På skivan Men sen så finns det ju mycket låtar Som inte är det eh, Den såhär Kärlekslåt låten Men det, för mig så handlar det ändå i, så här, I grund och botten om löv Ändå mm. typ lå, alltså, De som inte är såna låtar då är det, Om man typ är Liksom Som här dricker med mosa Så handlar det ändå om löv på sätt. Det, det är ju inte ett uh, Helt oklassiskt uh, tema för, för ett popalbum Du ska veta, du ska veta Att jag Du vet, vet har ni min, jag är hennes sommarår Fast jag har kan vi trycka Himlen är helt råsa Baby en kosa Apelsin, ljus och kampanj Mimosa En till Jag är glad i lösning på samma gång Van på handbänster Vi är här Gör en grej där med min svär Det var aldrig en enkel väg Men det blev enklare Kanske borde sätta ner Men jag ställer in en tyd Ni behöver inte oroa er Jag är redo för en ny dag Vär inte kvända Natura chapa Fräntäla chapa Fräntäliar Mimosa En till En till Jag skulle ha bäjado en till Mimosa En till En till Jag skulle ha en till Mimosa del 2 är det, det finns en del lätt också, men den Exakt. var du lite trött på, så nej det? Ja, det är för att den är den, det är den låten på skivan, vi gjorde den, jag och Vito jobbade med den när vi gjorde vår förra skiva mm. men, ja, nej, men den här är liksom en nyare variant av den gamla Lite sorgsna partylåtar Mm det är ju en favoritgenre i den här podden, mm. kan man säga. Mm. Del ett är ju ändå li ännu lite mer så här pumpig exact. och um, patig, fast med melankoli. Exakt. Um, ja. Ett annat tjatämne är ju just det där med att låta som handlar om sprit. För mm. <laughs> mig i alla fall. <laughs> om man nu kan kalla mimosa för sprit. Det är verkligen så det är den lyxigaste slid. drinken. Men det är, det är mycket så här, dricka vin, bara tända i snack. Mm. Rinkar mm. Bubbel Hur kommer det sig? Är, du, är, är, är det är sin vaning på Lozo? <laughs> Ibland kanske nej, nej men jag vet inte Det är bara att eh, dricka med Mosa Och det, liksom, det blir ju någon eh, Vad ska man säga Man nämner ju saker man gör I, i låtarna Och så här, eh, Vi jag har druckit en del Mimosa. Och, och sen så var det som att den första låten döpte vi till Mimosa för det... Och så gjorde vi den här del två som liksom fick... Blev, då, I den här låten sjunger vi med Mimosa till och med. Mm. Att jag behöver en till med mosa på del två. direkt inte med en utan så här en till med mosa. Mm. Och det är lite så bakis dryck. Typ som man dricker dagen efter. Ja. Mm. Det känns ju som att det är också någon slags... Symbol för det lite Halliga livet på något sätt mm. Det är lite lyxigt Absolut Jo, nej men det är väl Det är väl liksom Det dricker väl kanske Lika många Carlsberg som mm. Mimosa men, men det känns Roligare att dappa den till Mimosa Det är det jag nog har någonstans på någon, någon låt Som är, vi har inget jobb imorgon Så vi kan lika gärna ger mm. i Det här eviga Ja, natten är ung mm. eller natten kan fortsätta hur länge som helst äh. Bara, det är också en känsla som jag alltid tyckte att du kapslar in väldigt bra mm. och du har Martin i mm. äh, era låtar mm. hur viktig är den för, för bra musik? Ähm, den är väl jag tycker att den är jätteviktig eller liksom det det så här spännande och som att det inte är över än liksom och att så här, som du sa väl om du sa det i podden eller när vi pratade att eh, eh, vad var det du sa? då eh, nej men att det är eh, nej att eh, det är det är på gång typ att det händer nu liksom och att det är väl den känslan jag försöker få in mycket. Nej därför förväntansfulla Allt Exakt. kan hända. Exakt. Vibben som man bara har precis i början av festen. Exakt man kan ha den man kan ha den genom hela kvällen jag. Både första minmassan och andra minmassan exakt <laughs> ja uh, vi uh, vi fortsätter mm, nästa låt nu. nu kommer aqua de mm, vad här, behöver så. vi veta om den uh, det är, det, jag jobbar på min första egna parfym den heter aqua de gör du mm, jag, jag, jag jobbar på det är det sant det här mm. måste vi prata mer om mm, efter låten Men jag tror jag vet var vi ska Vi blickar inte tillbaks Men jag glömmer att vi får visa Upp i klubben Vi är upp i klubben När allt går ner De ska få se Jag hoppas du vet Behöver, behöver Medan faller du mig Det är knattar vi klara tills aldrig blir något över Så turn on Turn on mera faller du från mig Det är knappt att vi är, klar är att Tills bliven och vi något över Så turn on Turn on Inga tak Inga alls Som tak Inte fanns Och tro mig jag ska Ingenstans Du går snabbt själv men du går långt tillsammans Se på mig Se på mig Varken upp Eller ner på mig baby För vi tar allt Aldrig ger jag mig Och det priset jag betalar Så la de zions i vux play Turn on mm. Vi vänder aldrig tillbaka Men jag tror jag vet vad vi ska mm. Vi blir här inte tillbaks Men jag glömmer aldrig vad vi var mm. Upp i klubben Vi är upp i klubben När jag går ner mm. De jag, hoppas du vet Du måste berätta om Acqua det, det, det ska bli min perfil. Alltså jag är så himla dålig på det här, förlåt. Jag, det liksom min... driftar iväg från mickan där hela tiden. Men det är svårt när musik spelar. Ja, same. det är klart. Men, eh, nej men det, det ska bli min parfym. Min, min första egna parfym, tänkte jag. Hur kom du på idén till det? Eh, men det växt fram genom den här raden på slutet. Tills jag har min egen parfym här. Att det är en så här ett stort mål att såhär you made it när du har din egen parfym och eh, det, men, och namnet kommer från så här, Acqua de Gio som är Giorgio Armanis så här, mm. gamla klassiska eller gamla men den som jag hade när jag var liten hur, Men hur långt har du kommit igen praktiskt i de här planerna? Men eh, en, lite jag har kommit, kommit någonstans i alla fall Finns det, finns det liksom någon slags samarbete? Ah, Gör du dem med ja, men det, Jag kommer absolut inte kunna göra det här helt själv. Det skulle vara <skratt> så hemma och mixa med, med skog och mark. <skratt> det är ju en bra idé. Nej, men förhoppningsvis så kommer det komma en, en parfym. Gud, vad För spännande. Då, ja, då jag tycker att det hade varit lite kul. Och vad, vad är, hur kommer den dofta? Um, är det gott att dofta som champagne? Det kanske ska jag göra en champagne-doft. Jag vet inte om det är så nice. Nu tänker jag på den här nya magnum som heter Mark de, <laughs> de Champagne som är <laughs> <finns en> <laughs> jätteäklig men, men just som, som att ofta som champagne låter ju fantastiskt Eller hur, det är ja. exakt Ja men något sånt jag vet inte, jag är inte bestämt det, det, det är längre fram Hur ska man känna sig när man har den på sig? Um, the, uh, superfly <laughs> det Är det så dålig? Det är så dålig för det vägen här på motorvägen var det här så länge chans som jag bubba vägen och alla Tony Wagonham, de som jag lov så kommer gå långt Packa extra skulderbaggar bags i the morgon morning, sit på corona In the längre and på Mona Jag är det som det regnar tält Häggen är satt och tänker Vi äter mat, vi till hedrick och jag Inte the gen. och trend Inte hedrick och trend Också för här han, så länge som vi satte i cafeteria Sanna Gracios Jazzy och Moella Rickor say Orange Orange Hängde där på balkon Alla ville sitta i sofa Men vissa fick se på valvet Vi var många Men nu har FIFA på is För alla gånger de mig på is jag är inte bara är Let's make that happen Ja, jag var så en så hög tog upp det måste jag hålla i med. Som väl lätt att chilla ner. Kommer det inte att ske? Vampans vardag. Kärlek smörjas. Vampans vardag. Låt tror man upp. sjunger Lågens med i en låt som jag inte vet hur jag ska ava. Nej. För den Svart. är en smiley. Det är svårt. Det är svårt. Vad är det för smiley egentligen? Det är, den, är, den är liksom den är liksom jag vet inte. Den är typ lite L likgiltig. Ja. Nu. <laughs> Men den är liksom så här stora ögon typ. Mm. Så här. Jag är lite förvånad kanske. Och någonting. Stor jag inför livet. Ja, exakt. Och är lite rädd, typ. Ja. Mm. Är, det, är det så du känner dig just nu i livet? Ja, men, <laughs> den, här, den här låten, eller musiken känns så, tycker jag. Mm. Det passade bra till, till The Music. Vad va är det någonstans i livet just nu? Ja. Jag vet inte. Jag simlar dåligt på det här. Men jag är väl. Liksom. I Jag är. Nej, men jag är mer, mer, lite mer vuxen mm. än, än förut. Kanske. Och håller på att bli äldre. Hur kan man det? Um, jag har en egen lägenhet. Min första helt egna lägenhet. Men det här, jag vet inte vart det är. Jag är på väg någonstans. Men det känns som att det kommer bli en resa med den här skivan, tror jag. Mm. För Får se vart jag hamnar. Vad har det varit det viktigaste för mig På skivan? Ehm... Mm. Um, det viktigaste var att få med life som jag kände förra året. Att så här, eh, allt som jag kände skulle få sin plats på skivan. Och så, att när jag kände mig så himla inspirerad var det viktigt att så här, få in det på skivan och kunna inspirera andra folk. Typ. Mm. Vi är... Att så här, leva life. Det var live, det mm. hör ju Det är ju som man dig. Jag kände mig så himla, fick, hade så mycket känslor i kroppen Att jag liksom inte kunde sitta still Och så var det som att jag ville göra den här musiken Och sen så hoppas jag att folk eh, känner likadant När de hör på den här musiken liksom. Fortsätta bli inspirerad Och inspirera vidare Som jag sa, jag är så himla, mm. himla glad att du har gjort den här plattan Och Tack. så sjukt glad att du ville vara med Och göra den ja, specialen Självklart uh, Utköp den här skivan nu allihopa Är oh. ni det eller? <laughs> Någon från varande uh -huh. Osvarade sms Telefon svarar i färg Jag hoppas jag hör dig, jag hoppas du har mig Ställer ringen framför dig, har bara lärt för Ska säga det oftare, visare för Baby jag försöker Och jag vet Vad jag behöver göra Och vad du behöver vara. Baby vi kan klara det. Baby klar Ha ha jag ha Jag vet jag vet och vet att du vet men du säger kom om du hinner. Du vet att jag jobbar imorgon Du undrar varför jag inte har ringt Inga missade samtal på din telefon Förstår om det här inte räcker Jag har inga bättre ursäkter Har aldrig sagt att det är fair mig, Men det här är det är en del av mig Du vet det, du vet det Du undrar varför du jobbar jag, jag vene Och du bara vad menar du jobbar bara jag vene det. det är så patetiskt Och jag vet Vad jag behöver göra Vad jag behöver göra Vet mer